Eztakit mundu honen alde eskutuan, ezer berririk ikusiko dugun. Ea zozoak bere kantuaren misterioa argituko digun. Ea urtaroen joan etorriak egitasmo zabalago baten baitan ulertuko ditugun. Jakin ere eztakit mundu honek ezkutuko alderiko teduen. Baina ez tia importa. Besterik espada ere horri biliko dira, nire zalantzak eta galderak, Esperantzaz goi bila. Patxi, ezkiaga. Hisotzu sitaiguneagura azkeneko 3 astetanekaitz zenbat aldiz hartu duzu liburua eskutan? Ba, behin baino gehiagotan eta oso gustora irakurri ditut Jon berberenak idatzi zituen e, olerki ederrak. Sentzialdet askok egin degula hori, bere olerkitara, bere lanetara jo. Bai, azken batean, e, berarengana itzultzeko eta bera besarkatzeko modu ederrenetarikoa. Kaixo eta getorri? Itakara! Itzaren naotx, idati eta kaitz goikoetxea. Teklatxoen baian, ele der. Eta betuak, higal txatez banean ziartatea, hitan igaran denborako suak, Aia bi Gogoa genuen eta beharra da, Aipatu genuen eta iritsi da Go xoxo go xoxo maitasun osoz Gaur omen txiki bat omenxume bat nahi diogu Jon Barberenari Haotxez berdinekin Ari solteak korapilatzen saiatuko gara Eta jakin badakigu haotxoriek hizketarako gogoz daudela Beraiek ere gogoa eta beharra dutelako Jon Barberenaz hitz egiteko. Heri upardintzen handitzen dira. Zeren ilusio lebad berada. Luren dañego zure pasazioa. Gaurgoizeko bihotz eder surtzako ion zikin ganan o oh, basharichu Artuko dezu, bihotz barrenetik anmin. Eskerrak mirik ez dezu eta ez indezu gaurritzegin. Haur ez ordeak aitz, azteko albistetakoat, literaturari lotutiko albistetakoat, eh, jonbera ere poztuko lukena, Euskadisarien berri eman dute? Bai iman dut, Euskadi sarien berri eta baditugu dagoeneko irabazleak. Irati lorrieta. patxizu bizarreta, Zubizarreta eta Xixku Urmeneta. Orain zokuan usten saituste, undotik denek aldeguin. Gaur Jonesizketan eguaren bueltan jardungo deguta begira Irati Lorritaren e, nobelasarituaren Titulua, neguko argiak. Bai, kasuali da nolako loturak sortzen diren idazlen eta liburuen artean. Euskadisariak 2000 emaretzi irati elorrietaren neguko argiak eleberriaren zat, patxizu bizartaren korri-kuru-korri korri liburuaren zat, Eta sisko urmeltaren aztigitza xauren biografikoa lanaren zat. Oh, oh, oh, basarria, gaizki baserria gaur on... Zorionak irure izta. Zorionak irurei eta behon deiela, ikara garri postu gana. O oh, gaur Ondo pentsatu ezkeru gaur biliburu mai gainera. Batetik lane agirreren kamiso zuriz eta bestetik arazi kamiio horen abandonatuak. Epela, za... Eta biliburu hoekin batera bi ordu. Bata a urriaren hogeita bosta, arratsaldeko bosterdiak beaseengo liburudegian, kamisu zuri zetazkoa liburuaz solasean arituko da irakurle zuik... Eta Eeta zaroaren zortzean orizko irakurle taldea orube abandonatuak liburuaz e, jardungo da, Garazi kamiorena, horena hauxe.nik gure euske bezala. Biliburuak eskuragai daude, gaitz. Bata behasengo liburutegian da beste hor diziko liburtegian inguratu hartu nahi duen hor horentzat. Hori da, biliburuak eskuragarri eta aurreratu bai alaineren arekin eta bai garaziliren asko gozatuko dugula. Kamiso izuri zetazkoa behasengo liburutegian zure zaien zule eta oru beabandonatuak hor diziko da liburtegian zure zai? Biotz barrenetik anmin Eskerrak mirik ez dezu eta Ezin dezu gaurritz egin Zenbat familik azitia duzun Ez laguna dituzu talde hauek? Xangai kiutian eta madelein. Ez, lehenengo aldiz, entzun dute bereien berri, zure autik. Bueno, Xangai kiutian nungo talde izango da? China edo inguru ortako ez da. Nogaur ditzordua, eh? Ordiziarrok jai aldiaren baitan, eh, arratsaliko zazpietan, ordizian bertan, delikatuz zenroan. Shanghai Cutian talde txinatarrak eta Madeleine Donostiarrek kontzertu emango dute bertan. Hauxe, aukeratzaako kantua? Hau isiak aurko aukeratua. Tentazioa bai? Bai, bai, tentazioa bai, eta, eta gustatzen zaizkit horrelako eskintza bereziak. Akaso da dakaitz? Akaso hartuko dut artea. Urbiz. Zazpietan delikatu zen, hor zen, hor dizian. aldibim san, jaiak hartu gure firma lagu Atzartean estutu dut aizea eta lipoaito ito egintzait eta bihotza ez darrian, eta burua erorita duakit eta ezin eutxi Aizeak lotu dizkitatzak eta lepo eta bihotza eta estarria eta burua eta ezin eutxi, ezin Zure Zurele amultzua entzundetut berriro oia Señachi, miña, Eta oxotasuna. Bisitza derra. Utzidan sunere miña. Ekaitzira iraiaren amabian zapla, zaplastekoa. Iraiaren 14an bertan igratian bulkada eta orain hiru aste pasatzean nahi bat eta behar bat lasaitasunetik. Bai, e, oso gogorra, ez da, egin zitzaigun eta behar hori badugu, ez? Behar hori badugu, ba Jon e, presente izatekoa eta bera ba une oro, ez, e, besarkatzeko eta Moduak eta bideak ez sortzen ditugu ba, horretarako. Ez? Bera, une oro presente izateko, eta gure gandik urbil-urbil. Mi... Izan ere, ala ere, bizitza ederra da. Oso, oso ederra. Besteak beste, bera, jon ezagutzeko eta maitatzeko aukera eman digulako. Ixte. Gaurko bihotza oso osorik zuretzako jon. Goxotasun handiz saiatu gara ahotsariak biltzen. Eta goxotasun handiz hurbiltuko dira ahots hauek gaur zuregana. Utzi Josu goienetxe, kaixo eta ongi etorritakara. Eguno ni <laughs> Kaixo Josu. E, argazkitxo ba Josu. Eh, bapatean begiak itsi ta umetako argazki hori. Josu eta Jonageri diren argazki hori nun dagoen eta zerrikusten den batorkizu argazkiren bat burura. E, Oraibi bai. Bapatean bai, horrela da egokiena. Obekien errepresentatzen zuena, baina etorri zait. Gustien dut mutiko potolo xamar bat, marik ninduz jantzita, eta ondoan bertze argalago bat, mire ondoan e, biakere sarkatzen, bai, jaun artzean biakere. Horei, nozak aldatu ziren, bera etzen potolo, eta ni benetzen horren argal, baina baina orduetek elkarrekin. Bai. Josugo, hienetxe, eskolatik bertatik, txiki-tsikitatik, e, jonen gertuko e, lagun, ondoren e, lankide, bergarako idazle eskolan ere, e, elkarrekin bizikletan, makina bate ordu ere, elkarren ondoan, e, egindakoak, e, nondago orain jon, josuren zat? Ba inguruan, zoko gozietan, egeran, izpego gaskoan nola ez, eta eragun ere koritza benetan pues, inguruko guztien bezala kobezala oso-oso presente dugu e, Ordu asko elkarrekin pasatakoak Josu e, egoera ezberdinetan nolakoa azen? Nolako azen, Jon? E, egoera ezberdin horietan izango zuen ere jarrera ezaera komun bat edo aldatzen zitzaion egoeraren arabera dut. Nolako azen, Jon? Nola ikusten zuten Josuren begiek? Nikiz bakarrean definitu behar e, gozoa zelarrango nuke eta edo zinegoa detan, eh, zukerran bezala biala multatzen zen edozein afera berritarara eta beti bere usotasun horri esker lortzen zuen jendea jendearengan hurbiltzea eta jendea beregan hurbiltzea ere eta gaitze bergarakoan adibidez aihatuta behala herbara batzu biak kostaten zaigu jendearekin harremanetan hastea gaino berak beral zuen zubiak eraikitzea eta beti lortzen zuena zen edozein gindin multo tan ere batua egotea, jende multzoi Jonzegoenean Jonzegoenean baino. Bizen pizkat beritza ere oi zen, beti zen eraikitzen aizen bete. Ekuadorian beraz papelori ere bazuen zintzen bere ekuadoriako papera lagun arte hurbilekoa konfianzazko hurbiltasun gertutasun horretan zeintzen bere papera. Hoida, ezko harrietan ere bakotsak azkenen badauka edo bakotsak orkitze ditu bere harreman ezberrainak eta Jon Sagura azpiretzen agutzen dago pues eh beterateko titu filosofoa era. Gautzatzeri bagoak edo jartuz direnean jonen gana genuen. Eta inti eta eta... Horako ez errekosotre fontz persoena proposatzen. Euskara izugarri iz... maite zuen? Bai, koagarrian hortan ere izan zuen eragina. Gu anitzak gara, ez gara denak euskaldunak, eta euskaldunak garen ekeretugu denek ama izkuntza euskara, eta jonek hortan gana handia egin bera uste dut. Denei euskarak beti, eta euskara mantendu borogu koagarrian Osionia eskerri zandan dio urri handi batean de. Eta baztan, ze du zuen artean eta ze zuen e, jonengan baztanek. Kanpora beintzat baztan baztan baiarak eh ze sentipen zuen e, jonengan kanpora begira e, e, arrotasunez eta hori ere maitasun osoz transmititzen zigun kanpokoi baztandik urrutilerago bizi garenoi. E, nola bizi zuen eta nola bizi zenuten eta nola bizi duzuko adorrian baztanekiko lotura hori. Ba da, ez du, da, lotura hori, e, eta hionena bat ez ere espartzartzen zuen, eskatzen zioten edo zen gauzatan, bera beti prest, eta garram ez beti ongi mintzo zen baztan iguruz, arroz egoan baztan araizateaz, baino gortan ere humiltasun ez zuen erpen ere munduiko zokuriko berenarara, ez deus baino, bera beti arro, bere, bere txokontaz. Josep. Eta arra zumeetik, azuzken urteetan ere, eta emezeko eztetan edizondo. Josu, ez dakit anekdotaren bat edo badezun, e, ba, bueno, irripartxo, goxoro bat Espainiartean, e, anekdotatxoren bat edo kontatu nahiko zen diguken? Nah, ez dakit, atzo pentsatzen azien nintzen, eta eta joa pentsatzen noiz izan zen nik John Bertxotan kusina lemiziko alde, edo edo antzeko zerbaitetan. Eta memoria janzitzaidan, aritzakunera, aritzakunera da baztanen bastan paraje barrake darrera bat, uh -huh eta eskola txiki batzena, gora iaterpe moduko bada. Eta ara gara, edo gaten ginen, ikastolaki urtean behin, biko pasatzera. Eta zango genituen guk, amara ameka orte, eta nik behinandako musika errotzaten, ozak, roka eta loko gauzak, baina jonek eta bazituzten anaita harragoak, eta karnez dituzten ahien di, e, zintak orduan. Eta, pues, direuzkaldutuk senyoren entzaretasuna, baina orduan, boz, barrikada eta, e, breintzien, ez uste duztela, Eta lako batean, bilut ziren batzuk esterra batean, e, eta torri ziren nean, jarri ziren nola zapi batzuk burutan taula, eta zituzkio gauen kantari. Barrikadaren kantu bat, eta rentzintzen beste bat, baina letra moldatuta. Gurea gurea e, gure agorera karria. Seagur eskirizango da, nik itabokaren, nengo ditzapena, jontzotan, barrikadaren duenioarekin, eta rentzintzen duenioarekin. Jozo, hilek ez direngi izaztuko ez da? Ez ez. Ba, ez bate aukeratu duzu bere olerkiren bate... Bakaur, uinbidez, irratiko uinbidez, laua izetera zabaltzeko. Bai. E, iaz, laua izetera batzizuen, uh -huh. eta hortik bat hartu dut. Bota. Minutuen, ostasuna. Horain aldiak, iraganetik aldentzen gaitu. Eta etorkizunerantz urbilu. Etorkizunetik aldentzen, eta iraganerantz hurbiltzen gaituen bitartean. Iragana, nostalgiaz bustindutako utzu sakon herriztakorra da eta etorkizuna utopia. Euskal gramatikan aldian etorkizuna ez da existitzen. Momentuko aldiak definitzen duelako egon aldi baterako gure egonaldi hau. Utziduzu zuirribarre eta besarka deztu baztan aldera. Besarka deztu bat kuadria e, osoari, lagun arte osoari. Egun honetan. Eskerrik asko, eh? Tami esker, jonen memoria ondratzen atik. Eskerrik asko, zuri. Ello. Leioan bera euria ametsak nola gogoan irriño bat egiten Saiatu zara ispilu aurrean, Espainiaetan gorria, ainpuliki jaririk dena kala sanda saten panbin badusule idurik. <tusurra> Auen kasatu skipanya, zertarako bali hori zu. Bihar berri zure orbana salia gindiar bat uzu u u karekaleta den mesua menera zanen jolaslekoa posuezik uxiarena egin 10 11 urteekin Josuk lehenengo bertsoitzak, improvisazioitzak, sormenitzak hitzak bakea Oso txiki txikitatik hasiko zen egetz, sormen lanetan, bertxogintzan, ariak josten. Bai, seguro baietz, e, itzarekin jolasean e, oso txikitan. E, Bertxotan behar bada, e, bertxo eskolan eta eskolartekoetan eta behar bada gerosiago baina itzarekiko eta euskararekiko atxikimendu hori nik jaiotzetik bertatik ez izango zuela. Abes hoiz dituzunean bestek nahi duten mintzaira hauan daukazunean, a atxikitan saudela gezu Konbitare egin diegu Xabi Mailari hitze egin dezan hemen irratian bere bertzokide eta lagun gisa eta WhatsApp ez erantzuna ai hamar minutu bizitza oso baterako segunduak labur Zertarako bali godizu Bi harberri zure horbana Izan ere Xabi berrogei urte gutxi dira baino asko dira ez da? Xabi ba, maak ba, aixota onge torri eta kera Bai, bai, ba, izan bezala berrogei, berrogei askorentzako gutxi Eta, eta kontatzeko anekdotak kontatzeko badia ba gauza asko gauza asko ematen dituzten urtzia dira bai e, Xabik Bertxeskolatik kanpo ez dakite bora asko eman duen jonen ondoan Bertxeskola barruan asko ez da Bai bai bai ba mutzienez amar azken amar urte hauetan ikaragarri pila berarekin aurretik ere bai futbolrean kontsitu benula igual bere alderdi izkutu bat izango zen hori zutbolean elkarrekin ere jokatu genuen eta gero oroitzen dut Unibertsitate garaian gaztizen ere nola alizon dut gaztizerako bidaiak elkarrekin egiten nidituen. Gero horare bera uga horlinean idilizela ere nola bere bertxokasetak eh, aguantatu behar izaten ditun eh, bide luze horietan. Eta gero, ba, ba, bai, ba, bertxo eskolaren jiran eh, 2000 eta beratzia nugarri bezala jarri genun Bera izan zen, pixka duan diktiraka bastango bertseskola sortu genuen urtea. Gero araba hori, ba, bizipen eta historio pila bat elkarrekin. Zirrik zuen ba, e, alako bertseskola bat bastanean sortu zerin? E, ze Na, gogo? Ba, nik uste berak azkenean, e, bakarka ez. E, neko auturirakta izan zela bertxun mundu honetan, itzarekiko harreman hori nik uste dut askorentzako, Ezkutuan edo eraman zuela, eta bint plazaratu zenean, bai, bueno, loturak izan zituela, bortziritan, bitxorrekin muaireko bertxezkolan. Eta nik uste du, talako, utxune bat pairatu izanak hemen baztanen ba, bera ere bultzatu zuela, ba, ba, horri, ba, estalpe bat ematera edo, eta, bueno, guk ere gure aletxoa jarriko benun, bere ingurua, ma, matraka desientia mandakoa baiginen ere, Baina, bueno, bera nik uste guti faltazuela, ba, gure matraka heldu eta bertxoskolari forma eman. Eta formalki hori da, 2022an sortu benun bastango bertxoskola. Tan ikusten dut hori, ez, bera utsunekin neko hota iza bihurtu zela eta hortan ere bere, bere utxune hori ba, ere gurekin ba estalina izan zuela. Nola definitiko zenuke bertxolari bezala? Nolako bertxolari hazen joan? ua its bat test definitzea tsale izango zen niretzako osoa osoa bertsolari bati eskatzen arte al, alor guztiak berak betetzen zituelako behartzenean e, fina behartzenean e, sentikorra sakona e, umore la astido puntutxo bat ere bazeukan eta asko gustatzen zitzetan hori zen modu ganberroan ateratzen zuen ere Orduan, guretzako, guretzako errefelente bat. Azkenean, e, iturri hortatik eranduguna, babere ba, ba izan genu norregunerokoan, eta, eta guretzako ba, ori, osoa, niretzako osoa izango zen itza. Irakasle paperean jartzen zen, irakasle paper zorrotza hartzen zuen bere gain? Ez, ez, ez, ez. hortan oso malgoa zen, eta ez dukan beste dik, eh? Azkenean, pentsatugu, ba, bertxo eskolaan, esartu ginenak, josu barne, eh, oso berantiarrak izan ginela, hogeita, hoge, hogeita piko urt, ja, ma hogeita margarren urtetik urbili binegen nela, eta nik uste, berak inakasle paper hori oso malgu mal hartu zuela, oso goxoazen, e, beti baikorra, beti alde positiboak indartu nahian, eta alde ortatik sekuleetzi gula, hainengo presiorik zorrarak ziet. E, bai bera harritu eta geratu zela pixkar, eta berari Berari dagokio gure bertsko bigarren izen bat edo berak aliban hutsaginela esaten zigun eta itz nehurtuen talibanak jarri genio nola gure bigarren goitizena bezala bertsko eta bai bai ez e, oso oso irakasle onatzen Eh Xabi Baumendezu bertsoren bat eh e, bertan barne giro horretan kantatu zuen eta goguan dezuna, eta noski publiko egine engin ezena. E, Errezitatu edo kantatzerik bai eta gaur urriaren bostean publiko egin jonen bertso hori? <risa> bueno, bai, bueno, eh, kaitzekin hitz egiten, ba, piskat, aber, bere bertso goguan bat, edo lan, bere markatu gintuena, edo oroitu nahian, edo egi da buruari guelta da izentea mandizkio Baina txapelketa zaharago edo plazako jarduna zaharago jonek ba, gurekiko ez dakit, beste lotura bat edo sortu zuen egia da familia moduko bat sortu genduela bertsoeskolan eta gero hori ba, arruaskotara zabaldu eta izan zen behin ba, bertsoeskolako kide baten ezkontzan, Jon Oskari zen ezkontzarako opari bat egin eginaian, ba, betikoa, buruari guelta kauta beste. Eta, bueno, ja, pentsatu genunean argazpiekin, olabaiteko, kolax bat egin, eta jo, zeitz jarri ez, gero horri, edo, eta keba, gu oso, oso torpea ginen hortan, eta jon nizan zen horrabila kasu hortan, eta bertso bat, bertso bat, improvisatu, edo bertso bat dutu zigun, eta haua bete gortzut zigun guztioi, eta bueno, pixkat. Gure go, gorengo egoera ez, e, ungezurt pixketutzi aituen onta, ba, nik uste dut bertxoako songi definiten dula gure momentu hau, bertxo eskolaren momentu hau. Baina, e, garai hartan ere, balio izan zuna, ba, poztasun momentuari itzak jartzeko ez. Eta bertxoako la esango, agar, ondo botatzen dudan. Bota, bota. Zoriona lor daiteke, oreka deso reka Lurrean egan eginet, Odeietan lurreratuz, Azala ikutu gabe, Ondokoa bezarkatuz, Behinbeinekoa muxu, musu, Batbetiko tatuatuz, Segundu monotonoen, Bigtak soñua alla tu gertutasunez urrunduz distantian urreratuz norberaren aiga beak tapoza kel karvana norberaren aiga beak tapoza kel karvana Itz ez itz, eh, zenuen nuen gogoan. Ba bai, bai, ba. e, bueno, gero paperera pasa barri zan dut, eh. donoska hitz ekin hitz egin barri zan dut, eh, bueno, pasa hartazko gogoratzen itun, baina, bai, paperera pasa barri zan dut, eta, eguno eh, goetan berriz ere burutik ez inaterai dini naiz. Te garai hartan ikuste dut, gure, ba hori, guk jakinegi, egiten jakinez genuen ura hitzetan oso ondo eskribatu zula, eta momentu honetan adibidez, ba, bere galerarekin uste dut oso hitzegokia direla berriz ere bere horretzapena gu, gugan ekartzeko edo. Illa, ia beteo betetzeradua e, ba, jonek egan IES egin zibunetik aldamenetik e, bertxoskola elkartu da? Ordutik elkartu da bertxoskola? Bera, ba, paradosa hundi bat izan da ortengoaz, e, berez amargarren urtorrena ospatu, ospatuko dugu kurtsonetan, Eta ibili ginen telefonoz, zera noiz, noiz elkartuko ginen, ba, pixka forma mateko, gitarraun moduko bateo prestatzeko, guretzako etzako urte azkenean asko da eta ospatzeko motibo nahikoa. Eta telefonoz hartara ba, itzordurik ezin egin, denak elkarrekin ezin itzordu bat edo egun bat harrapatu. Eta bai, kaina bat hartzeko izan zen, azkeneko gure elkarrizketa edo eta, bueno, kaina hori hartu barri izan denu, baina bere hileta eta gero, orduan bai elkartu ginela, eta gero jarri dugula, ja, gure hitz ordua, berriz ere, bertxezko labintzeko. Eta, bueno, bere zospakizun urtea behar lukeenak, ba, orain besteko notazio bat hartu du, pentsatzen dut orain, gogoa undirik ez izan arren, ba, ba beste modu batera edo zeiatuko galela margarren urte hurren honi, ba, forma ematen, bere, bere, bere, bere, bere, bere, Eta bere horretzapena biziri mantendu da. Hi. Ez da huesan beharrik, ez da xabi, eh, jo noso presente egongo da hemendik emendik aurrereare, bertxoskolan eta bertxogiroan, bastanen bertan eta bastan dikampu ere bai. Ba, dudari gabe digabe, bai, bai, eduk dut, ba, ba itzaluzea, oso luzea utziko duen mutila izan dela, e, berak egin duen guztiagatik, egiteke ezokan guztiagatik, hala iteko konpromisu bat orain besteok era hartu beharko dugu eta pozik hartuko duguna berak irekitako bide horri segida emateko eta saiatuko garela bera harregoteko moduan ba berak erintzuen azitxura ba nolabait ere loratu dadin guk guk ureztatela nortan alduen guztia egingo dugula ez eh? berari hori zor diogu hori baino askoz gehiago, eta bideg aurrera bas dugula beragatik eta guregatik ere lan, lan horretan Xabi, zuk ere bertxo egin dezu egin zenuen? Sentitu zenuen behar bat bertxo bidez, zure barne mina edo barne sentimendu oiek adiraztakoa? Ba, imik uste korapilo bat, ez? Soltu zitegula guztioi berri lazgarria jaso genuenean. Gerora ere pentsatu izan dut. E, damua hondirik ez dudala, ze bertxotan eradiraz izan ion. E, nire miresmena eta eskerrona e, txapelketa, nire lenun txapelketatik organian egon zen eta Anai bat portatu zen, e, egun auskotan, konplizeri izan nun, eta baitut hor txapetetako azken agurretan ba, bere kikoaipan menpila bat, eta gaur egun ba hori barne lasaitasun bat ematen dirana, mm -hmm. bintzat publiko egin izana, <laughs> ba, batzutan sentimenduak eh, aderian ustea, bat ba, zigoortzen agitun gizarte honetan, ez? Ta, mira, bintzat hori, hori horrutzi nun, bera badaki, Bera, eme zuetera horpe zian, bera, malkoren bate botaz duela. Ba, bera, hori utzin nion, baina bero ba, egia da, zuke esan bezala. Ba, hori, ba ba, berria jasotagero, ba, hor, bueno, menalditxoan, bertxo bat bota edo ez, oso gaizki pasan nula, nondik aksi ere ez nekiela, hainbeste gauza esateke geratu ziren ontan, hainbeste gauza kontatzeko nituen hortan, ba, ba bai. Bertxo bat eginuen hor, bueno, Egun batzutara, egia da berrizan bitu pare bat egun ba, iri informa emateko, eta bueno, bai, bertxo bat egin nun, publiko egin nun, eta nola baita ere, itzgeiago bat soberan ziren, eta nebauze batako dut. edo Kanta, kanta, xabi, deseatzen gau <coughs> kanta. Ten bat bide utz gendipen diren, larra netik bai gorri da, Zenbat poema ez diren, zure aotik izkriba. Zenbat irri fargel ditu diren, egin gabe aurpe gira. Zenbat momentu honak kontuta hartuz guztira. Aita ta suna era ikizenun, zure amari begira. Zure eredua haunitzentzako, ikur bihurtzen arxi da, utzi diguzun bilustutako utxunearen neurrira, da. Zure jantziko duten Itzageldituko dira. Adiskide bat bat zen, Horotan bihotz Poesiaren egoen, zendimenu sco ber zutena plazetako kantari bakarda desgioxia xabitza kor geldituko dira ari nintzen pentsatzen lagun ahondia zenutela suek jo baina berak ere lagun ahondia zitula inguruan eta dituela Beo zer ongie egin izan zuen ere seinale izango da hori, ez? Azkenean, ba, ba olako berri batek ikusita zen bat jende mugitu duen, ba, ba bat testigantza handia bada, ez? Jo nolakoa zen ta zer egin zuen bizitza hontana adierazteko, galerian uzteko. Xabi, milla, milla, milla esker. Ba, zuhei, eh? zuhei eh? gure terapia hontan, ba, beste bat edo laguntza ematen saitzagatik eta eta joni horrelako zaio politeteta goso bat eszkintzagatik. Besarka destu bat baztan aldera. Bai ni eske errezste bat dueltan. Mendie galetan gora, <tusurra> Horraitzapen <tusurra> den gerora i esetanan hititza. Eka hitzon nintzen beitaren idatzia asko gustatu zitzaigun. Urrengo egunean iraiaren amairuan berrian argitaratu zuena. Bai eta oso barrura iritsi zitzaigunez e, bere minean ba, bat egin genuelako askok eta askok. E, Distanziak badaudelako gertukoak eta distantziak badaudelako urrutisiagoakoak e, egunerokoan batzuk Josu, Xabi, gerturago daude, egunerokan beste batzuk urrutisera gau baina urrutitasun horretatik, jon beti oso, oso oso gertuan sentitu izan dugu eta pixka bat onintzak adirazten zuena gukere gugan sentitzen genuen. Bai, esan eh, duzun bezala, ba, jonekin aurrez aurre askotan ez gara egonak, ez da? Baina, ba, bestelako bide batzuen bitartez, ba, oso oso hurbil sentitzen genuen eta sentitzen gintuen, ez? Eta harrigarria da, ba, zenbaterainoko maitasuna eta urbiltasuna ba, lortu genuen. E, bion edo, bueno, kasu ondanea, iruron artean, ez? Bueno, hau zion, onintzen beitak berrian iraiaren amairuan. Gaixorik egon da? Mezu erantzun aurretik arnasa hartu dut. Ez dut uste, Bapatean izan omen da. Gustura erantzungo nioke. Ze aldatzen du horrek? Betirako Joan da. Betirako Joan. Inigo muguruzaren gaixotasuna zefasetan zegoen jakinai zutenek Jon Barberenak ze ote zuen jakinai dute. Eta Dionnik ea horrek ardurarik baduen, utxunea baino ikusten ez dutenentzat. Niretzat ez da garrantzitsua modua utxunea baino Pentsatzen dut, nik mina hartu badut berria berriak jakitean egunero haien bizitzetan egon zirenak jota egongo direla. Eta orain, bizi bizidirenei minean lagun egitea da, importantea. Jonen irribarrea ezin dut begien aurretik endu, eta ezin dut sinestu itzali egindenik. Honenak joaten direla eta alakoak esaten ditu jendeak baina ez ditorrek ere balio. Gogoratzen naiz. Nafarroaren egunean baigorren elkartzen ginela bertso saioetan kasualitatez Horion mezuak eta orain akabo. Baina batez ere akabo bere emana, bere ekarria, bere poesia, bere bertxoak eta mina egiten dit. Min egiten dit bizitzeko adina hiltzen den jendeak. Batzuetan eriozak sufrimendua tetendu baina gehienetan min ematen du, ahoz zapore garratza uzten du. Munduarekin aserretzen gaitu Eta hau lako kasuetako bat da Zure azken agurra jon Garratza izan da do, larretan, Joneko son dozekien beste onpozarekin bat egiten Bai Ikaragarri, e, inorgutxik bezala. E, bai, berriren bat edo goksariren bat edo gu oso pozik egun e, uneetan, jon beti anagertuko zen, mezubidez, e, deibidez, edo bestela. E, bazekien beti pozean pozartzen. Eta prestu? Jon, partertuko irratian ontarako eta ontarako, noski prestu azaldu eta eman? Bai, prestu azaldu eman eta gainera eskerroneko bera agertu, ez, e, ikalagarria. Jonekin bazenekien beti hor e, izango zenuela zer nahi tarako. Eta oso-oso mutil emana, emana zen eta, eta iristen zekiena. Eta inor inorgutsik bezalako erakargarritasuna e, zuen ezta, e, bildu egiten zintuen bere baitan, e, lilduragarria, lilduragarria eta oso-oso goxoa eta berezia. Biltzen zure ondora Negareta odol Malko ez Urperatua Den basura Zuaitzek zerua Iluntzen Eta sasiz dira Bideak Gure horoitzapen gaztiez Iesean duaz belea Iesean duaz belea Esbean gaur belea Johan zara Izturaren erre inurantz Eta zobaz bada Nora ezaren ere murantza Johann... Ekaitz Josu ekaipatu du e, Toki ez ezagunetan eta zirkulo ez ezagunetan ere Berak pauso ematen zuela E, bestien gana e, urbiltzeko aukera hori erraztearen eta adibidez ba, bergarako idazle eskolan elkarren berrietzutela, hauntzalenen goz joan dakoek eta jonek pauso hori ematen zuela e, aurrera Bestei askotan kostatzen zegun pauso hori ematen zuela Baina guztai jonek egoten eta egiten zekiela ez eta finean eragiten ere bai ez eta iritsi egiten zela eta inguruko guztiak biltzen asmatzen zuela. Tere, irastorza, kaixo eta ongit horritak era, bergarako idazle eskolako zuzendaria. Egun on, Kaixo, bai, eta irakasle bai. Bertan eraitzen aiz eskolak ematen, adunagoin zetan, bai. bai, bai, maten, goizetan, bai. ere bai, Tere, e, Jon Bertatik pasatakoa da, Jon Barberenak ere kuku eta ondo kuku egin zuen bergar, bergarako idazle eskolan. Ez takit, e, ze hori itzapendezun e, Jon, Bertatik, bertara bertako pasabidetan, bertako ikaskeletan, e, zuekin hartu eman hori zueneko ze hori dituzun.: Beno, e, gogoatzen dut, gogoatzen dut urte hartan, naparrotik e, ikasle asko ziela, hori etatik gizu bastan dar, jozulen hori e, itzen e, duena, Julio Soto eta jon Eta beraz baitzen zentzen talde bat, ezakit lau oborna far zitsuna, eta hori bueno, ba, zentzen hori neto, eskola eguneko gaietako bat, asko, izanek egun azarrak edaz behar. Eta gero nik ere, noski eskola hor dutan ere bai, e, baina, bigarren ikasturtzen edo egiten da, norabait lan pertsonal bat, eta berak poesiar buruzko izan zuen, egin zuen, eta, bueno, ba, bere poema asko biok, elkarrekin, ba, komentatu, irakurri, eta, bueno. Ba, ezakit, e, nesan gonduk, ba, literaturak edo arteak edo sortzen duen Eh, respeto ta dizkidantza, mm, bat eta dizkidantza harrenman bat izan Eta, ez dakit, definitziu barko bano, eh, bazago nuke, esan dada, portxona bat gai asko ikutzu dituena poezian, eh, oso portxona argia, eh, ikuspuntu askotati, eta, in, oza, argia eta intuizio ondikoa, eh, bere poematako, aurreneko lerro batzuk ba, oso, oso importantea ira, eta, bueno, ba, ortoz aparte, harreba oso esan behar pertsona gozoa, oso gozoa. Eta behiz edeko, ba, berri jakin noenean, kanpo nintzen ezin, osea, gaina, no, da, telefono gabe eta nintzen da batzutan, eta ezin inorekin nintzen egin da, bai, ben, ba, pena hundi etan gendu, eta orduan, ba, bueno, ba, guk ere, e, aurten abenduaren amalauan, egingo dugu gomenaldi bat, eh, ireazde eskolan, eta orta antxia eh, gara, baik asturtzea ez eta jendea bindu, eta bat etxere bere liburua irakurtzeko para da izan. Eh? Azkenean, poesia da beste harreman mota bat, eh, bertso da daitza, horrela da aurrez aurrekoa, eta batek jende askoren aurrean, eta bat batean, eta arkpegira esatzen ditu gozat, Eta poesia, berrez, badagoza bat norberak autatzen duran ez irakurri eta badago distantzia bat, eta badago bakarra de, eta intimida dut, eh? eta badago intimida dut, errekatzen dut. zuk sentitu dezue ere behar bat edo nahi bat batzen nuen bere liburuari erre egin eta ala, berari ere hurbiltze keinu bat egitekoa eh argitaratu duzu Jon Barberena gogoan izoztu zitzaingunegu urari ba. egindako eh idatzitzoa ba. ba. e, ez ezagita aurran dezun eta irakurri neko zenikuken bai ba uneibari ba. maize bi ohiu poema laburrak hautatuko e, ditut eta egizateko, zateko Jon Indagero aoferena jakorri mitun poema gustu beti, ertze zezkidan bad eh gabezi liburu zeniotza liburu baina bestelako asko dauzka. euska ordun nehiago izan den liburua aztetik aurrea asi eta bi edo hiru poema denbora bali madago baina beste lasfiten ira kurri konziste ira kurri aurri no. aukeratut bueno eh hiru zapi da euskal liburuak aurrenekoak eztauka izenbururik baina liburua zen e, eh? e, da eh bietan oso elrezun eh bada saia kastelide laguna ezabetzea da Amari, eguneroko oroitzaten eta da, puntu-puntuan agertu izabelako. Dibidua, atzifikaziko dut, iraganaren izena duen aduen polma batean, lehenzakia irakorriko dut. Mm -hmm. Zenbora, kartuizko kaxea arraldei bada. Milbintatza baldu eta minumot eta konton dit, bizipenak tolestu eta bertan zatzen ditugu. Eginak, denborarekin, behituko aldean, onduratuko dira betiko. Bakan batzuk berriz, asturaren hautsetatik baberzu eta oleitzaten bihuztuko dira. Bale poema bat, oso berra, poeta gaztea zen, eta koitzuaren maldukia berizan. Errandearreko gozak guztiak errak nakomendu Itxasoak inguratzen duen gazi gabe komunduenetan. Ahien horregatik, irakurri gabe utzi den diguduek eragitu bidate doion. Ahien horregatik, izin meneek nire belarrietan horiak sortzen dute. Ez ote da izintasuna, zolaz mundardiena dezen zanina, ez ote. Horregatzu, jaur rei Erraizatzu hankazartu edu bala. Zuregietan itzuten du, zude ahoak zinten duen. Edakuslegio bedoan, berean, treso gauden, bi maniki gara. baina ezkaude. Dinen baina abal gara. Etxeko objektuak guntzatzez tigu. Ater ekin kirrinta eta eskaideren, eskaideren karraxka hotxa, baina zenago dira. Bizi garen isi duen honetan. Oazien zartu zara. Mezan hotxeko argi eztel edu zu klik, eta poltsoiaren mazdukia den tatakak, bizkarra eman didatula otxe egin honet. Mezan honuke, eh, jon bat zela betere, bueno, bat politikoa eh, ateratzea guzteko zuen poeta, eta bere kankuetan, eta bere emanaldietan, polizia emanaldietan egiten zena. Bat, denen, eta bat aikatuko denean bakia ezunetan. Bota? Hode eskolakoa paleko iztegi lori bat eta pizutxua ariñagoa eta argalago izan badu. Eza batu hipo, iltortzura eta armeatxu izan. Eza burla ube edo eta oztiko eta bakia eman bakia adu. izan da ere, gehiago urbinduko dugu ariñan bertze desintxuratu iztegi barriko bake hitzaren dezimitiora. Honek ez tindutzen molu askotapa jorela. Eta nahi badetzen azkeneko bat, eta nahi badetzen bukateko no? zebo. Nahi betzena. Botatere. Bueno, botako ditetzen, bota, bertze eta botatzen, biakoreko ditzen. Errezitatu, errezitatu. Aiz betzen batean goetan. Eri izateko, besta gautzara eta ipatu behar da, Ion Barberenak zuen ahotsa irakurtzeko. Eta ematintzion zentua, zin e, ez ez uste elgerakaineko kalintoa erganik, baina horretzaten bisatuak, irakurri zamentuko edo. Zile arropa zarretara ondoratu ditartegia. Eta indarrez bertako osainak nire banatu, mire malko bakartzieko txezko zelaian, mila artzisten ditartean. Zure gortuzaren forma duetera arropak, kolestu. Eta plastikozko poltsetan zatu ditu behar txuet, beren premia azorezatan. Baina badazik. Onderatu zeidanak gortzutza talbazarra ez dela horteilea izan. Eta premia larrian eta biluzi dagona nire dio eta dela. Plastikozko poltsa egineetan, zularropekin batera, kolostu eta sartu nahi dudan hori. Baina, bueno, ba, sautera ture azken pomoditako bat. Isoztu zitzaigun, zi negura, liburitua. Primera antere, mila-mila esker bagoaz hitzidargomezena. E, Hitzidargomez ere idazle eskolako irakaslea da. Eta, ea, ea, jon irakasle begio ikasle gisa nola ikusten zen. Mila-mila esker eta datorna ez dira. Jo, asko, besarka destu bat. Baina, hor. E. daude... Itxasoak induratzen duen gatzik gabeko mundu honetan. Solaz mingarriena bezain samina ezotera isiltasuna. Erraidazuk abroi utxan aizela, Erraidazuan kasartu dudala. Zure begietan entzuten dut, zure hauak isiltzen duena. Erakuz lehi horrean preso gauden bi maniki gara. Hor gaude, baina ez gaude. Gine, baina balga etxeko objektuak mintzo zaizkigu. Atearen kirrinka eta eskaileren karraska hotza, inoiz baino zenago entzuten dira bizigaren isilgune honetan. Goatzean sartu zara, mesan hotxeko argia itzali duzu, klik, eta kotxoiaren malgukiaren karraka, bizkarra eman didazula hotxegin. Eta bai, erlojuaren horratzeek min eman digute. Erraten izun betirako denbora unintzela, Zer tarako promesa bete haua gerora betetzeko gai ez galdin bagara. Hitzeek balio agindu dute. Alferrik dira iztegi poturretako definizio zientifikoa. Deu segururik ez dagoela da gauza seguro batera. Eta zertarako iraganari izandakoari begiratuko. Alferla nahak gibelera begiratzea, bakar bakarrik garraulari gibelera begiratu. aitzinerat egite emaitute. Eta gu soritzarrez lehorrekoa gara. Sexurakorez gaitu gados paratzen errandi dazu akitu da esaldia oilukatu baino lehen. Eta gazte garaiko sotanak aitortzak eta aldareak etorri zaizkid burura. Sexua maitasunaren hondakina zela erraten zigun herriko apaizak. Hondakina birtzik lagarrian bira ordea lengora itzultzeko bide. Noizbait hondatutakoa berreskuratzeko eta berritzeko bide ha guián, ha guián ser su andador con Jon Barberena beira taldearekin iruritan, errezitatzen. Itziar Gomez, besteak beste bergarako idazle eskolako irakaslea kaixotan taunget Kaixo, kaixo egun hon. Itziar, eh, bai. Jon ikaslea, errezitatzen, beira taldearekin iruritan. Nolako errezitatzaia zen, Jon? Jon, bikaina zen benetan. Bazuen argi berezi bat, bai bere izatean, eta esateko, eta sortzeko orduan ere bai. Hmm, Itziar irakasleak? Ze ematen matentzizkion, jon ikasleari? Bai, batzutan titulu horiek ezta, irakaslea eta ikaslea bere iztea ez da errazaz. Eh? Jon bezalako ikasle baten aurrean irakasleak ere asko ikasten du. Azken batean ikusten dezu, ez? nolako izkera, nolako iztegia zeukan ez, oso mutil jantzia zen, orduan horri izaten da, lako hartu eman bat lazera izaten da, ez? elkarrekin ikasten dugu, ez? Hortaz, Eh bai, ataka alde batetik, baina gozamena ere bai. E, bere hizieran ze behar situen? Hau da, itziarri zer eskatzen zion? Zerbait eskatzen bazion itziarri edo inguruan zituenei? lagundu idazu zertan? Ba, begira Jon ez dakit izaten dira pertsona batzuk ez ba ikusten dituzunak oso interesatuta jakin min handilla daukena ezta da? ba aldiro galdezka aldiro jakin daian ez orduan ba hori ba galdera asko egiten zituen bai hau nola esango zenuke edo pizkatea elkarrizketa auskera irakurketa lantzen dituen eta auzuk nola esango zenuke eta abaie eh, ahondo da jakitzia baina hori ba, bai, galdetu itentzun jakin egin naiz zuen eta bueno alden neurrian nik laguntzen ion ez? baina esandakoa nik uste dut Polita izan txela, beha bezala egila da, ez ikasle asko daude, baina jonek batzuen alako sosegu bat, bazun argi berezidat, bai. Lehen kontatu digu, e, eta orduan ere Josu bere kuadriakoa laguntaldekoa antxi izan zen idazle ere elkarrekin izan ziren, eta Josu korea ipatzen zuen e, e, laguntaldean, laguntalde ez ezagunean ere lehenengo egun horietan elkarrezagutzen ez dezunean, ba jonek bazuela joera ez, taldera hurbiltzekoa eta erraztekoa asirako hartu eman horiek. Bai, itza ere aldeetik guztet, e, pertsona erraza zen. Erraza eta gardena, ez, gozoa eta ez dakit, ba, girua beti errazten du noietakoa, ez? ikusten dezula ba, patxara batekin, sozegu batekin, nahiz eta gauza asko jakinaian ba, irek itentzan eta bideratzen zuen bai giro goxo eta atsegin hori. E, aipatu duterek terek, abenduaren amalauan, e, omenaldia, omenaldi saio bat eskainiko dio zuela e, idazle eskolan, e, itziarrek ze behar du? Hau da, zer behar sentitzen du itziarrek, eh, jonekiko edo momentu gogorrauetan? Bai, ba, bai, begira, ni jakinua justu jonen, bono ez, ba, jonen zenduzitza egula, doni baina grazia nindoan eta kasualitatez igualo gehi urte nitzela jone, baina goguan nun, oporregunan nun eta esan genuen, bono, iztegi igo e, eta erratzutik e, etxi eta elizondan bazkalduko dugu. Eta justu bideo hori egiten ari ginala gauzak nola bian ez, Ba, irratian entzun nuen John Barberena zendutzitza Ezin nuen zinistu esatu nahi gure John, eta orduan banaukan, banaukan ba, zerbait ez, esatezu jo, hain goizkun izan, holako pertsona egilea da, bere bizitza laburrean gauza asko egin ditzula, ez, arrastu ondilea utzi dula, ordu nik, sentitzen nuen hori arrastu bat utzitzula, eta Ba, zerbait egin behar genula, eta oiterekin bildut ezan genuen, bai, bai, egin behar daukagu, eta bai, behar bat, behar bat ez dakit, ba, ezkerrak emateko, edo utzi utzidun arrasto hori ba, pixka bat ez, ba, indartzeko, bai, behar bat, aurretik asko irakurria ginen e, jonen lanak, entzuna genituen bere bertsoak, baina ondoren ere, iraiaren amabiaren ondoren, asko jodegu bere, bere poesiara eta bere bertsoetara berriro irakurtzeko, berriro gozatzeko, e, lehen lerro artean antzematen ez ditugu, ez genituen horien bila, e, itziarrake gindu, e, bai. e, e, e, pauso hori eman du, bere lanera beste behin hurbiltzeko. bide bai, txagin Dudarikabez, hemen gaudenean, nian, ba, bai, ez, irakurtzen ditugu alako talako ta, talako, baina igual eztego beste sakontzen. Ta bueno, ba, bueno, ez zakit ba, ez, ez zakigu dan eh edo soriones edo gausa gertatzen dira, baina ba bai, bere irakurtziak ere hobeto ezagutzu ditut irailaren 12 geroztik, bai? Pro... Artea izanda eta, bai, eta beste, bai, bai irakurketa sakonago bat egiten duzu do du beste batez. Propio aukeratu bai. duzu olerkiren bat gaur irakurtzeko bere omenez. Baina, bai, kosta intzaitez, asko ditut guztuko, eh? baina saiatu da aukeratzen. bai. Ba nahi nitziar. itziar. oso do. Negar malutak. Bat. Odolaren garraio bide den gortutzeko oditerian, segunduei darien airek eta errutinaren ondakinak metatzen joan dira. Elkar purgatzeko beharra dugu, Esku izoztu hauek, iraganean bezala, elkar berotu eta babesgaitzaten. gaitzaten. Bi. Erloju ondatuek neurtutako denbora, damuaren oiartzunak errepikatutako solazak, eta begietatik zintzilik meramatan malkorigabeko iraganeko irudiak, zabor poltsa desordenatu eta ansartu, eta bi hotzerraietan pilatu ditut. Bart, ni gandik desperitzeko erabilitako erritu eta esaldi ordenatuei ere, zabor poltzen barruan lekua egin egindiet, kronifikatuz doakideen, diogenes sindrome emozionala elikatuz. Hiru ez dakit zu izango zaren lehena azten, edo ni oroitzaten usten. Ez dakit noiz pasao teginen elkarko rapilatzetik, elkar zango trabatzera kasualitateak programatzen genituen gezurre derregi hartan. Lau, aurkituko zaitut neure burua galdutakoan, zeure burua aurkitutakoan, galdutko zaitu dela dakidanaren. Nork bere burua galtzea, aurkikuntzari handiena izan daiteke, balizak elurrak estali dituen norantzari gabeko basamortu izoztuan. Itziar ziur nahi zoraintxe jonari dela pentsatzen horrela bai, itziar horrela bai, hori da hori, errezitatzea. Hmm. Guztu zariko Gusti. dela, entzuten, bere hitz bueno. propioak zure hotxean. Bueno, dezio nuke, omen alde itziki eta ere ezker mila benetan etartea hoz kentzagatik, joni, ondo merezia daukata. Itziar besarka da estu bat, eta jasoko ditugu, abenduaren hamalaukoaren oi hartzunak. E, berdi, ondo izan bat. Buxu bat, jo. Berdi. Aldunitu hemen kurtarri eta pinilla Momentu batez aurkitu banitube sala Galtzea zeru honetan oso arxasa naigabe iaz bidean Hom doratsunintza Ekaitz baztan aldera egin behar dugu berriro vuelta, e, azkeneko hemen irratian hizketan e, aritu zenean abuztuaren bukaeran, e, Odolaren mintza liburu aurkeztu zigunean, Salvadorren Odolaren mintza kontatu zigun, azken bolada honetan bazuela, ohitura txirrindu hartu erratzutik eta urepelera bidea egitekoa, Salvadorren oroigarria ikutu eta vuelta etxera. Eh, Ideia urritiraka susmoa genuen, e, Kirola bai, 20 bai. Baina txirrindularitzare maikeko zula ta hemen galdezka, si, eta hemenetan galdezkasi eta bai, e, txirrindua oso oso maikeko izan du jonek. Bai, alaxia ezta, e, ondo esan dezumezela buztuaren amaieran, sartu zitzaigun irratian eta alaxia ipatuzikun. Ba, askotan egiten zuela ure pelaldera, joan etorria, bueno, ba, Kirolpixka bat ginez, Bere burua freskatu, hausnarketa e, batzuk bideratu eta, eta bere ongizatea ez, e, bilatu eta aurkitze aldera. Eta bai, jakin bagenekien oso kirolzalea zela, baino txirrinduan uste baino zaleagoa zen. E, Txirrindu zaleagoa zen eta ibili asko eginak e, bai josu goienetxerekin eta bai eta jarraian gurean. Sartuko zaigun lagunarekin ere. Baina bastanera bide egin behar dugunez, e, bastan pelikularen e, soinu banda, kontatuko dugu, soinu bandaren hitza berak egintzula. Kantunen hitza, si haska kantaunen hitza. Bai e, beste zenbait kantaren hitzak jonek jarri zituen bezala, baztan pelkulaen e, bandaren hitzak e, e, jonenak dira eta bai nahi genion na genion leku bat egine gure irratsaai honetan ere. Bagoa zebagoaz txirrindu gainean bazan aldera. <lifo> berak kontatu dugu eh Jonekin bizikleta gainean mila egun pasatakoa dela. Ramoncho Armendia Kaixotan getorritak era. Ba, unon. Hainbeste, hainbeste bai? Bai, bai, bai. Birai batukinetu elkarrekin eta gero ere pues hemen Asteburetan eta bai, bai, atratzen ginen. Dein baino gehiagotan. Hain bestera zen zaletasuna eta txiki txikitakoa edo ez azken urteotakoa edo... No izazten da, Jon, e, txirrinduan ibiltzen baina zaletasun propio honekin? Bueno, nik uste denak ere nahiko berandoa zuinelare bizikletakan. Bai ibiltzen nire lamen elizon benguruen eta hola ibiltzeko baino. E, urte batzuk, pues, e, bertze pues, parrandari eta ikaskete eta eman ondoren, pues, Gero hazegin ¿no? jena la serio izkezeria zago. Ramonxo, ze oitura norantz joateko oitura zenuten eh, biok edo kuadrian zein gurutara txirrindu hartuta eh, pentsatzen bide ezberdinak izango zen justela, mendibuelta ezberdinak errepide bide ezberdinak, baina bakarren bat bai eh, gustoko berak propio. Pues, hombre, hemen hemen inguduen bere bere maldakutunek ziren izpegikoak. Eh, beti pues, denbora tipo se demoratarte bat atras funtsion momentu gutetan, pues erratzetik atra ta izpegi goitik latentzen. Batzuten goitiren, bertsen bat zuten bertza aldera bai gorri aldera eta vuelta. Maino bueno, pues gero eh ya bilai ja keta a siginela ekipen, pues geiene tanse eh, mendialdera, mendialdera, eh, pues a siginien Pirineotan, transpirenaikekin, nolako eh posa pues, pirineotara eh, eta gero ya pues fiskaturruna goberta urrunago <laughs> altetarà, dolomitetarà, austriarà. Bai, beti beti irten eh mendin guruetara. bai eh. <laughs> bai. <laughs> e, zeizketagai aldamenean Jon eta Ramonxo, aldamenean jarri eta zeizketagai ainbeste orduan bizikleta gainean zertaz hitz egiten zenuten. Bueno, ez dierteko bera guazuen, ni baino erretasun behio solasteko. Ni hau bueno, nitetan, bai ez, monosilabuekin, eta justo-justo erantzun. Baina bai, bueno, pues, eh, bizitzaren ikuskuntu berdintzoa ginen biek ere, eta ongi konektazten ginen, eta, bueno, pues, eh, maldagoitik gaten ginen da, ikusi bizitzan konture, bai. Bertxoren bat edo kantatzen zizun, aldamenean jarrita? Eh, zegin joan ere eblako inderra ere faltatzen zitzaigun eblaketan. Eh, Zein zene eh, Jonen gustoko maiota, ze kolorez eta ibiltzen zen errepidetan aurrera? Mm, kolore, kolore, pues... Eh, Marka bat zen, eh, kasteli, letretten <laughs> E, Marka honen ariera, eta hortik aparte, e, maioten bat, berriagatik, pues, e, bat haneko naparronietzeko maiotak, hauniketan egiten dugu joan. E, bai, oie. Eta esaten zeniotenean elkarri. Buena horra, Montxo, bada amaiketakoa egiteko edo indarrak hartzeko momentua. Zer izaten zuen jonek edo zer izan zenuten biok e, poltsan indarrak berritzeko? E, Gu, beti oitur eginoen eh, maldagoiti kaskotan, bentan bat edo tabernan bat edo galen duzen orde el ditu eta orkoak hartzia. Eh, gu, pos, beti joten ginoen zerriki aldera ta, berazen, <laughs> eta beraz zaintzen zen pixkez gehiago. Eta, edariekin, ere bai, beti, eh, aneinko eta bezala beti... E, gu, guk eskatzen joan kazia edo hortzaiten batzen eta bera beti kamamilia, kamamilia, kamamilia. E, edozen izkuntzetan, tabernara sartu, eta kamamil, kamamil, hola dintzen zen, haberu lertzen zakuten. <laughs> Ramontxok bere bere mendi eta errepide bizikleta ibi nola oroituko du? Jon, nola beteko dezu Jonen utxunea? Pues, zinezpa. Eh, <laughs> Hoi, seguro. Pues, bera, beti patzen nola lasoitasun punto bat, eh, etzen batre kompetitiboa, oa mitzutan pues, piketzen ginen, eta, bueno, pues, beti algin ginen guzti etera, eta pues, bera, bat zituen egun betu baiet, baina no, beti zailon inporta ere, eh, pues, eh, bizket be, flojo hago gaten zen hakin berat ingatzean, sol hausean, konvestazioan eta Eta, um, ez, ez, ez, ez, ez dingo dugu beti, seguro. E, Ramon Txo, segi, segi bere homenez e, kilometroak e, egiten, e, irri parrea Espainetan e, gustora egingo dizu eta ipur dibizkarraldetik, ba, ba. bultza. Seguro, seguro. Besarka destu bat eta eskerrik asko itza eta irudi hoi ingatik. Mila esker. Ba, ez, es, zuei kontutan hartzea batik. Aio, Ramon Txo, Ekaitze derremoz natukenez Baitani ere Amabortzaldez echa lloratu Amaren esnetan dak Amabortzaldiz lehor eratuak se askak antak Amabortzaldiz entzuntako itzak Gaur minkanean dan zandak hartzak Kendurak batuz batu gaiak Kendurak batuz batuz bat uzbatu, Nafarro ez bi abost, ikastolak ananttolatu zuen eta bertako ikasli izana zen Johnn bararenak, kantuaren hitzak. Bainaorrorik ez ezta, Jon baino Nafarroainizeko urte hartako kantuari hitza jartzeko. Haladio kantuaren hasirak amabortzaldiz itxasoratuak ditugu amaren esnetantak, amabortzaldiz lehorreratuak belarrietan sehaskak antak. Ama bortzaldi zentzundako itzak gaur mingainan tantzan dakartzat. Kendurak batuz batugaiak gaiak kenduz, kenduz batuz ama bortz ama bat. Ama, bat. ama, bat. ama bat. Basta nit. Basta nit. mundura. Jonen poesian oso presente dago ama. Bai, oso, oso presente ez da. Ama eta eta bai, bere herria baztan. Araide gure hizkuntzaren bidea pausu-pausu oratton. Baina salto ere egiten zuen. Baztandik Iruña herrirat eta Iruñara ere egiten zuen salto. Ineskastielak aixotan getorritak E, unor, Inez, eh, Ateneoa Jon Poesia José Melvidador Poesia Taldea eh zer Jonek Inesengan Bueno ba niki Jon eh, at Ateneoan eh aukera edukinuen eta bertan, bon, Aukerazat eh antolatzen zen emaite ekimenetan eh eh ba hori El Carlaneana Arituizangiñen Eta, bueno, suerte haudea edukizan dut jonekin e, aritze, aritzea agatik, mm. ez, antzeko aukera e, izatea agatik. Zer, bueno, jone en, pertsona bezala eta, eta bueno ba, koesia eta eskalgintzarekiko gintzarekiko zeukan e, zaletasun hortaz aparte pertsona bezala alaitasuna, postasuna ilusioa, energia transmititzen zuen eh asmoa hautzeninen ez ikasturte honetan Jose Miguel Bidador poesia taldea hurbiltzekoa. Ba, e, ba, Jose Miguel Bidador poesia taldea ba baiatsaldera udaberrialdean sortu zen eta bueno, ba, kurtso ba hortan berak ezin izantzu ezin zuen e, parte hartu baino asmoa badzuken ba zuken, eta, izena emanda zeukan, bueno, esan da ez berriarekin batera gurre bilduko zela ta bueno ba ezin izantzen. Beti prestu, ez da, Ines, e, ekimen berriei bultzada emateko beti, e, prestu, beti, ekimen berriak indartzeko e, prestu? Bai, beti prestu, eta gainera hori ilusioa transmititzen zuen. Holako gauzetarako beti prest, baina ilusioarekin eta energia pozitibarekin. Hori, hori da berak transmititzen zuena, beti? Inesek, e, Josu Jimenez Maiak, Jon Barberenak eta iratikoikoetxeak martxoaren erdialdean egin genuen bat, eta alaur bildu nintzen zuregana eta jo zurengana, Jonen e, gertutasuna lendik ere banuen polita izan zen eta enkontru hartatik e, ariak estuagotu. Egin dira bainoski zurekiko eta jonekiko eta zirkulo horretan. Ba bai, ara, ba Joni Bueno, Joni jo eskere edo, jonen bitartez, egin e, izan genuen lotura hori, eta ara, bueno, ba, e, emaitza politu batez, dauk hau hemen e, bere testi altzaren, o bere lanaren e, emaitza modura, ez, ez dakit dola saldu. E, Bertxo Eskola ere no. compartitu zenuten? Nola joaten zen ines Bertxo Eskolara? Bueno, Bertxo Eskola, e, berarekin ez benko ditu Bertxo Eskolan. Bertxo munduan, ezan goguen mm -hmm. duke horrela ni oso txarren ez, bertotan. Beraz ezin zintut e, horri buruz, nire buruari buruz, gauzasko horik esan, baina bera bai, oso da zen. Eta oso bertso Polita gotatu entzituen, eta, bueno, Iruñean bertso bertso inguruan antolatzen ziren ekimen errikoietan eta partartzen zuen haulako tambaiteak ontzik zuizan dugu. Inez oso lotu adogo poesiara e, Inez irakurleak nola irakurtzen du John poetaren poesia? Zer begitatik? Ba, nik esango nuke jo, John barberena poeta idazlea zaututa Ba, beste modu batera interpretatzen direla, bere bere poenzialan egezta. E, ikusita, transmititzen duen, baikortasun eta energia positibo guzti hori ikusi dago kontutan ba, Beste modu batera interpretatzen dira, bere adibidez. Bona, bueno, ba, nik gaur ekarri dut, irakusteko ekarri dut, bere e, zera ari dina, saria irabazitzen duen... Ata guntza iretzena. Izoztu zitzea egun egura... Izoztu zitzea egun egura... bat? Izoztu zitzea egun dago gura e, poesia liburuoko larki batzuk ikarri dut Eta izten buruak berez, ba, bueno, ematen du eritzaren inguruan ari dela, baino gero poesia akirakurritan, nahi izta eriotzaren ingurukoak izan, ba modu positibo batean interpretatizak ezun, izta eriotzak bere ezentzu ikurtsi eta tristeori daukan, eh? Ordua bueno, va ba, pizkatorrekin ustedo gero zanitsela orain hasidan <laughs> irakurtzen dituenean, ba bueno, berazagututa o berazagutugarere, bueno, ba gustatzen zut eskiamen, bueno, orain beste, beste modu modo batera interpretatut interpretatut zu dikiu, eta ikurtsitaba hori. nik Bere, mm, joen antikuko da kuadano lu itxapena da hori beti. Pertsura oso alaia iluzio handia zeukala postasuna transmititzen zuela baikortasuna beti, hori bueno, da hori kontutan edukita interpretat, interpretatzen independence bere kitute bere berposizlana besta. Eta sta gaia ba, bueno, pixkat izan eri utza, adibez. Ba bueno, ba Inez, aukeratutako olerki horien artetik bat irakorriko diguzu? Ba, ba, bueno, motzu bat aukeratu dut, baina ba, ezka gehiagau, baina, bueno, motzagugu, bat, xate, e, labur galtzen dikuelako gauza asko, kontotu dikuelako gauza asko. Eta, bueno, e, no, izena dauka itzel joiztiarra. eta honela dio, ordu ilunenak, goizeko argi iztiarrek pertsian nazulatu eta iluntasuna argitzerakoan izaten dira. Eguzkearen izpiek zuk utzitako itzala mar marrazperakoan. Ines, no badakit gehiago ere baditu zula hor poltsikoan, e, gombita no badezik ratira eta beste egunen batean... E Ba, jonen aipamenak eta jonen erreferentziak eta jonen poemak ez direnez gaur bukatzen partekatiko ditugu, rezitatiko ditugu eta irakurriko ditugu irratian berriro elkarrekin, e, nahi izan eskero bintzat e, jonen poemak ba, Bueno, ba, eskerrik asko eta ni prez nahi duzuenean ara arahoateko eta nahi dituzuen posia guztiak irakurtzeko eta bueno, joni buruz ba gauza gaiago kototzeko Eskerrik asko inaz besarka destu bat, ez teburuan Eskerrik asko zuei, bai Ekaitz elkartu ginen, e, Inese kontatu den bezala elkartu ginen Afarrateneoan martxoaren erdialdera, ba Inesek Josu Jiménez Mailak eta Jon Barberenak epai maila osatzen zuten leiaketako saria banik nik e, ni opari horrekin gelditzen gelditzenaiz egun goiz parteura zoragarri izan eh e, irurekin elkartzea jonekin elkartzea eh semeala egitea bertxo ta bertxen inguruan esolasean aritzea zutaz hitze e, egite eta oparituzidan zidan e, bertzoa E, lehiaketak propio bazaukan bere bere saria, baina berak e, ba, bezperan, iruñera bidean, nigan pentsatu eta neretzako prestatu eta goxatu zuen bertxoura kantatzea oparirik ederrena e izan zen. E, Hauxe, kantatu zidana. Alarindu tazena baina arkatza sorrosten ditu sarritan idukimenak zenbakiartean aurkitzen dira metafora ederrenak literaturan sai eta bi hurrienak. Ta zure olerki txiki horretan. Kombinatzen diradenak. Kombinatzen dira Ekaitz, hori bat izan zen, distantzia laburrean begietara begira e, alako bertsoa jasotzea. Nik hori ikusi nuenean e, sekulako inbidia eta poza e, sentitu nuen eta pentsatu sekula ez duzula horrelako saririk irabazi eta ez duzula sekula horrelako saririk irabaziko. Zuk ere sentitu zenuen, bertsoa berari, distantzia laburretatik altzela irudimenean begietara begira idazteko, kantatzeko beharra sentituz zenuen. Bai, sentitu nuen e, behar hori ez? E, begiz begi eta aurrez aurre beharari kantatzeko. Ba, saioala bukatuko dugu. Zure bertsoarekin e, bukatuko dugu. E, eta eskerrak. Eskerrak e, luzatuz parte hartu duten haotxe e, guztiei. Ederra izan dezta, e, kaitze, besarka da estu estu bat bidalineko genuke bastan aldera, e, Bikoteari, Semialabe, Aitari, Anaiari, e, Amaren Oroitzapenari, eta inguruko senide eta lagun guzti guzti guztiei, ikusi dugun bezala gertuko zirkulo asko eta nitz zitu elako, e, jonek. Besarka da estu bat eta Oroitzapen goxo bat, hemen ez dira gelditzen, jonen eta jonekiko hitzak hemen astira gelditzen jonen eta jonekiko e, irakurketa eta errezitaldiak eta guke itakan beti izango dugu presente bera pertsona bezala eta beti izango dugu presente bere bere poesia ehingo diegu tarteka tarteka kuku Bai oso oso ederra zen jon e, oso oso ederra da utzi digun e, oroitzapena utzi digun arrastua, eta oso oso ederra izaten ari da Ikustea eta sentitzea ze inguru ederra e, zuen e, Jonek, ezta? Eh gaur sartu diren ahotsak, ez? E, nola, nola hitze egin duten eta nolako hurbiltasun eta maitasunez eh egiten duten jonez, ez, eh edertasunez eh inguratuta zegoen Jon eta gu ere alaxe, alaxe geunde eta gaude, ezta? Eh Jon gure ahotan eta gure bihotzean hain gertu sentitzen dugunetan. Eskerrik asko goien hienetxeri, Xabi Maiari, Tere Irastorzari, Ziar Gomezi, Ramontxo Garmendiari eta Inez Kastielari. Eh, Baita honintzen baitari ere beri datzia irakurtzeko nolaz ba baimena emateagatik. Ekaiz eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Jon Barberena, mila-mila esker zure lagun izateko aukera emateagatik. Bertso kantatzen ez direnean miñe ma du agurrak eriotzata bicitza ezote esot te dira lapurrak beti lietan arren galdera ikurrak Zure bitartez lastan du ditut, maiitasunaren galurrak, negua heltzen zaidananion, en hau hartuko beldurrak, zu bezelako eguzkiekin, Urtuko dira elurrak, zubezelako eguzkiekin, urtuko dira elurrak. Irribarre horri, jolasteko eskatuko nioke. Jolasteko gezurretan irekin, egiteko korrika eta pausa, eta egiteko oska begirada zorrot zorri. Itz bat, itz bat eskatu nahi dizut, eta beste bat, eta beste bat, estadia beti azkena izan, estadia inoiz, lehena izan. Egiazko zure irribarre guztiak, gordeko ditut poltsikoan, galtzak, lehertu arte. Eta gero, gero irri eginen dugu, zurekin eta nirekin. Orduan ere. Jon, segi kantuan. Moixu potoloan adenoita da torna esterarte. Aio. Bor no Zaldiz hitz asoratuak Ditu amaren esnetan dak Ama bortzaldiz no lehoreratuak Belarrietan se askak antak Ama bortzaldiz no entzuntako hitzak Gaur ua uh, yakeno yeah,